Gure gomita joztuki, Paskal, iru betagoen adugu, president berria, egun antzuri. Egun no? Beraz, iru uh, mila ikasle pasa, xareetan, Euskaraz, uh, euskala Euskaraz, eta zertan da beraz, elebitasuna, erakaskuntza katolikoan. Beraz, bai, egin duzun bezala, iru uh, mila eta uh, irotunaita bortz ikasle dira, horotarat, uh, uh, behoita sortzi, uh, giristinu ikastegietan, eskuaraz ikasten, uh, ari dira, ari direnak, ama eskolatik, uh, bete zaharte. Orduan, uh, bon, eman dezaun uh, lehen mailan, 2000 eta hiuntairutenoita hamek augek uh, elebidun sistema segitzen dute ama eskolan eta lehen mailan, hori eta ama bi eskoletan. Oita ama bi eskola horietaik hamortzek uh, murgiltze uh, sistema murgiltze eredua proposatzen du. Ama eskolako bi lehen urteetan, baita ere uh, irugagen uh, urtean zonbait uh, zaten. Orduan, uh, Eldon urteko, bada, bo, hinoa errigira lantzen, eta ez eh? da jas. Hala, entzuleen dako behar eredua aipatzen dela, eta imersioa. Hori eh? da, bai. Nunbait, konparatzeko se egiten den bezala, lehenbiziko urtetan. urteetan urtetan. Dena no. eskaraz? Dena eskaraz iten da. Uh, partikulazki, bon, partikulazki lehen eta bigegen urtetan, eta ejaten duen bezala eskola batzuetan, uh, irugaren urte onda da ere, egiten da. Eta pozik agertzen ziste maizetaz? Baina, bai, imexiola bai, bai. naz? Baina, bai, bai. ikusten dugu ala ere uh, abantaila dela. Bai. Eta garatziko sedea, maila, jaun diagoenetarat? Hori da, bai, ikaten nuen, bes, asian itzen ikaten, urteko, uh, uh, um, haigira vino lan zen ez da jasfinkatua, behin uh, an, ahintxe uge, eskolek, uh, sistema proposatuko dute. Eta horietaik hama uh, eskolako uh, uh, irugeen uh, urte ondak jarte, hama uh, eskolako eta lehen mairako. Elburua li etaike uh, mugiltze sistema horiek uh, elebitasun sistema hori hori dezkatzea edo biak atxikitzea da helburu. Bai, biaka txikitzea da helburuala ala ere, baina uh, zinez uh, eskolan sartzen direlaik auxaka, um, zenta hain izbadira ala ere familietan uh, euskara uh, baliatzen ez dutenak, uh, uh, ba, eta behaz zinez, elburua da, astapenetik eskola munduan sartzea eta eskola zitea, uh, Zinez. Ateidikiak uh, larumatean ipatuko ditugu bukaeran, baina uh, zer eganen diezue uh, aburasuek, ahore beren uh, auha edo auhak zuen xailan ezartzeko. Zertaz, zuen zat abantaila? Ba, abantaila, oi, jaten doen bezala, da zinez uh, egiazki elebidun izatea, behaz uh, bizkuntzak menperatzea hori da uh, lehen elburua. Bai. Eta egiten alde Euskala pasa pasaden ikaselak Euskara... Ongimen peratzen duela, denek? Gerota gehiago, gerota gehiago, bai, gehiago. Berda, etxeko lana ondoan edo Bai, bai, interes gehiago da ere, uh, biztan dena etxean uh, mintzatzea, uh, da ala ere, badela desberdin tasun bat, um, ba, eskoara etxean baliatzen duten... Uh, Lehen, eta, baliatzen aztutzen lena, artean hori bada, zesegur da, desberdintasun ahondi bat. Eta mok sistema horrek hori hobetzen du eta desberdintasun hori kikitzen du. Eta, aipatu duzu, beraz abantailetarik bat edo uh, zonargumentetarik bat dela uh, Euskararena, baina beste sailek uh, komparatuzu edo elebidun aiten duten daako, Zer um, diferentziadad, zer ganaidu gauk egun uh, Era kaskuntza giristinua kaskanean? Ba <laughs> <laughs> <laughs> Oka Oka aldera hona da hori Ba Ebe sistema Bo, ala ere uh, Sistema berezibat da um, Ejanduzun eh, meza Ala ere eh, al da Horri da Hori da, horri da Alde Hore Desberdintasuna. Desberdintasuna eh, da Urusia. ere, da uh, giristino, uh, giristino eskolo bat dela ala ere. Bai. Euskal Asiak aipatzen dugu goizuntan elebitasuna erakaskuntza uh, giristinoan, eh, segurtatzen duen elkartea, eta irugarren aldikotz, beraz erakaskuntza katolikoa, eta Euskal Asiak elkarteak um, antolatzen dituzte, ate idekiak eldudan larun bat goizan, eta ortaz mintzatzeko gure gomita. Pascal Irubetagoiena da, eh, president behia eta aipatzen uh, ginauzun auzun beraz 2000 aurrek pasa, elebedun sistema segitzen dute lehen mailan, eta hama eskoletan zazpieun ikasle pasa hamar gero, eta berri un eskash, ikasle eta sei lizuetan partekatuak. Haipatu dugu piskabat uh, erresko lehen murgiltzea eredua, e, ostion, eta huai, funtzionamendu berri batean sartuak ziste euskal haziak elkartean, bo, zuzira lehen dakari berri horretaraz dezagun, hain zin Pascal Burguen, eh, jatia huetan entzunduguna, bazen uh, freskatze baten beharra. Ba, Elkarteak uh, hoitamak urte uh, ospatu ditu joan den urtean, eta egia ezan behitze elkarte hainitzetan uh, bezara, uh, bo, bulegoa eta kide leialak hasiak ziren uh, piskatu unatzen, zen eta egia ezan uh, proiektuak eta ideak uh, ba, horiek zituzten uh, horiek zituzten sohtarazten, eta egia ere uh, aspaldi škoan, uh, beti lehen mailako uh, uh, erakasle berak zirela um, ohtanari. Ahantzidu uh, tehaitea ere um, eskola ziak biltzen ditu um, eskola eta um, ekastetxe um, giristinuetako bai burasuak, baita eta ere erakasleak eta uh, zuzendariak Egia da, behaz, uh, oai oa, oa ahtena, hainitz uh, uh, lehen mailako erakasileak zirela uh, elkahte hori uh, biziarazten uh, zutenak. Hori uh, kambiatu da, behaz? Beaz, kambiatu da, zenta jaz, behaz, bimila tamaloiko urtahilean, uh, ikusiz uh, behazela uh, akidura bat, uh, erakaskuntza katorikoak dedeozek, behaz, uh, lantalde bat sohtarazidu uh, Ezohtu du. Um, Elkaktaren funtzionamendua behitz uh, ba, ikusteko eta dinamizatzeko, dinamika bat sohtzeko. helburua zen, uh, biel buru nagusi, lehena uh, bura soak eta bigehen mailako erakasleak gehiago uh, ok deskatuak izaita. Zenta, jantotan bezala, gehiago lehen mailako erakasleak ziren ok duakte. Eta bigehen um, Elburua zen xareka, xareka funtzionatzea. Ordone, zer gaitik xareaka. Um, eza... gana iduzu, edozt, ez, edo, xareak kaskuniz. gana idut zu mailak edo? Ez, xareak gana idut lekuaren arabera. Ez izan dira, elgeha eteratze batzu. bez uh, bost uh, xare um, zen ditugu, sortu ditugu. Uh, bat uh, beha beko xarea, biha jena eho bikoa. Iroaxena, Basena Fajoa eta Siberoa, elgexikena eman ditugu. Laugaxena azpajaneko sare eta azkena Urdazuriko sarea. Behas, uh, uh, elburua da, uh, ara, Tokiaren arabera... Urdazuri, uh, behar... doni banelo itzuneko ausua, edo Urdazuri... Eh, bai, ez, ez, ez, Donian banelo bai, bai, bai, mm. hori da. Beaz, eta uh, horrek uh, erakutsi dauku, ala ere, uh, egealitateak uh, dezbegdinak zirela uh, tokiaren arabera eta xarearen arabera. Beaz, helburua da, uh, ideia da nahi bozue, um, oinahitik abiatzea, uh, ara, gero ideiak eta uh, atxemateko. Ta... Ego era sozio-linguistiko ahtu duzuela oinahi bezala, guneka antolatzeko. Horri oh, da. Pentsatzeko da betikoa, barneka aldean eta maila dela... Ubiadela... Uh, koztaldean urdasurin baino? Zergatik zentratu urdasurin? Eta... Uh, Auzo batean, zena hantzen, doni baneluitzunen ez edo... Ez, ez, urdasuriko xariak... Uh, biltzen du... Uh... Koligioa zelizira bera, bera. Ez, ez, ez, es, hori uh, eskolak... Uh, Lehen le mailako eta biltzen uh, mailakoak bilduak dira, egozu. Bai eskolak, kolezioak eta lisioak. Mm. Bezok da zuriko xareak eman ez daun uh, uh, Xempere, Xara, Azkaine Endai joaiten da Eztabak jika oso Bo izenako la txaman ditutuko <gülüyor> Hora, tokiaren araberen Eta uh, Uri aski begia da a, aski begia Zailada bilan baten egitea a, ba, ba, or, Doi doi asiagiraz Eta uh, gehejan behaz Bulego begia Buzkatu izan da Azila ondajean Eta uh, sareka funtzionamendo begi hori, guai asia da, uxte uh, astapen untan. Hau eh? duan, elburua zertzen, bulego begi bat, bulegoan uh, bulego begian berean, um, elburua, gure elburu bat uh, uh, betea da, janaik baita, um, bulego oxtean lehen maila eta bigehen maila egpresentatuak direla, eta burasoak baita ere erakasleak bat bulegoan. Eta gero, baginuen behaz, um, Merzexe de batatan uh, administrazio Kontseiluaana bon, bulegoa bulegoan da biztenna, eta gero hautatu um, dugu auto egin dugu sare um, bakotsxetaik. Hiru jodezkari ere eka jaztea administrazio kontsaaiua jotaik. Otarat. ta beraz um, sare uh, horietako hiru jodezkariaka, uh, oh, hiru jodezkarietan bada bederen... Uh, burasobat, bedenen reakasle bat, eta beden uh, lehen mailako, baita ere, bigehen mailako hori uh, bat. Eta er buru, argira da xare ona, argira eztiak, ipareuskare egiari buruz. Baita, no. baita. Eta, ageriko zer gamenen duten, onduko etapak, bilkurakak, nola inen da? Ba, or... Eta guziz, biltzen zizte edo... Bo hori, ez da finko hori, behin hon, uh, bildu agira dihanik, uh, mm -hmm. uh, nahi bauzu, uh, lehenik sareka biltzen dira, jendeaka. Eeta gego egiten uh, dugu bez administrazio Kontseillu bat sarioritako uh, hodezkarriekin hoge egina dugu janik sare uh, gusietan lehen bilkura bat izan da, eta administrazio kontseiluan ere um, egin dugu bez uh, Bilkura bate janik beino bon, homo. Uh, Lehen uh, eta bazen, uh, edanik elgek ezagutzia, hori hain uh, itzen, eta geho boh uh, uh, bom, uh, egindugu ere demuraren uh, arabera bezog uh, uh, elburuita egibatzen ere ate, uh, ziren ateidekitzak, uh, orduan uh, ortena izan gire, ortea uh, estapen untan. Mm. Ateidekiak, uh, larun bat yan, uh, goizarekin, idu garrienak zen endira orten, zertzen ahingura bat ikasileko puruari buruz, hiru egiteko edo? eh uh, uh, boitzeno uh, ibailtetspada serna sinesa uh, eh uh, hori herenon hemen zela hiruaren urtia uh, da um, eh dakazkuntsa katolikoa ikastetxeak eta euskalaziak... Uh, Elgajetatzen direla berenateak uh, idekitzeko zen uh, gehiago hala ere um, bat txund erakusteko ez da 30en aldia aurtemez dai hiruaren hiru urtes atedikiek Urtego sizite nabeine edo iruherena aterikiak dira ikasturte berean. Ez ez ez ez. Ez ez ez iruaken aldia da iru azkena iru urte urte hautatala da. Zen <laughs> zen egaldera da eta beraz auker uh, ateli keburu sortu uh, gaitan alizinen pizkat non ba, gero uh, eskola bakotzak uh, bodegi berdinki eh, eh, du, uh, dira aktibitate eta egiteko manera desberdinaka Jonika uh, aipatutako dut guda uh, uh, teoriko sarean zer uh, zer uh, uh, egin eh, denda zentroongi egutzen baituta uh, anzirela era kasleko dago eta hor dago ba bez uh, manesun bez donian Joitzune, uh, Azkaine eta Zibruko eskolek, Duna Maria Kolegioan um, elgerikin uh, eginen dituzte benena ateidek itzeak, hor doan ez, ginuen, um, ez usaiako ateideki itze bat antolatu nahi, Uh, ordon, uh, pentsatu dugu, uh, izkuntzalari baten uh, ekajaztea, bazizanen da amaretaik eguerdi arte, uh, elebitasunari buruz komintzaldi bat, zilber dalgalian uh, izkuntzalari arekin. Baz, unek esplikatuko dauku, uh, zer diren prezeski elebitasun goiztiak baten uh, abantailak. Hara? Eta beste xetasunentzat bizant dena ba. burra joiten halko direla ateidik itze ezberdin etarat, ba. guneka anturatuak baitira. Unita. Eta zenbaki bat edo setasunen biltzeko edo eskola bako txetarat deitu behar da? Horten ba, jo, joiten halko direzte um, eskola ziak elkarteko webgunerat, begiratzeat, bada uh, zehendabat, baten horiak eta setasunak uh, uh, ikusteko, bez uh, elbidea da www.euskalasiak.com, hara. Ongi, Pascal Hiru Betaguiena eskertuko zeitugu, joitarazten dugu eskuala siak elkarteko. President Berria zirela, be bideon, eta erakaskuntza bidunean, eta giriztieno maila. Mir komendatu ikan.